Hartelijk dankom by Frans Koop. Op een dinsdag noe ek natuurlijk een bekende atelier om sy of haar ginsling gerecht vir ons te kom koop. Sangeres Sorina Erasmus, oftewel die vloes, kon vertel vandag hoe om haar hoofletters pasta skyfies met de advokado doopsaus te maak. En uh, soos ek gister gesê het, ek het hierdie uh, recept van Sorina verlede saterdag aan probeer en dit is heerlik. So ek kan paas staan vir hierdie hoofletters, pastas, skyvie, uh, recept van Surina. Ons wil graag jylle recepte hoor, interessante recepte, en dit kan jy vir ons stuur na recept by franskoek.co.za As jy nie kan bijhou met die skryver en nie, kry ons recepte by franskoek.co.za of uh, gaan like ons daar op die Facebookblad Franskoek, baie, baie maklik Goeiemiddag aan jou, Surina. Goeiemiddag Frans, en al die luisteraars Ek hoop het gaan goed aan so, en ja Die vloes kon ongelukkig nou nie vandag hier wees nie Ek het daar by die huis geloos, want jy weet ons Maar sy het die ding vir jou kyte Ja sy hoor Ek gaan met jou praat, en sê ek Vloes, gaan terug Witbank toe As Surina gaan ek nou vandag met my vriend Frans praat Lekker, ek sien die, die vloes raak al hoe skaarser En skaarser Sy doen, ek moet so sê, dus hoe kan nou Met die nieuwe hoofletters album met ons nou besluit Je weet het, het sy was sy eindelijk die album Oor geneem, en sê ek vloes ek gaan vir geld gee en maak jou eie album so dis kom sy toe jou motorfiets gevat het haar rooi leerbaaikie, sy sit tans by die witbank dam en sy neem haar al eie album op hotter as potter ek denk sy het jou in gedachte gehad so sy daar die geskryf het, het. So, so sy, dis kom sy so bietje skaars is op die oomlik want sy werk aan haar al album, maar moet nie worry nie, jy weet omkruid vergaan nie Twy met al kom en baie kies volgen jaar en volle glorie terug. Lekker, ja, en ken hy wit bankdam dan baie, baie goed hoor. Ja, jy het met jou gewakste benen, sy het al vir my gesê, jy het met jou gewakste kijk al groot babers <laughs> daar uit vertrek. Uh, Surina, voor ons by jou recept kom, um, die album is uit uh, en ek verstaan, het gaan baie goed dit gaan so goed in geseen, Frans, ja, dit is een, dit is een project, waar een mens al vir drie jaar werk, en vijf jaar terug, het my vorige album uitgekom, so hierdie album getiteld, hoofletters, so eindelijk precies alles, waar ons hierdie, hierdie afgeluwe drie jaar gewerk het, so daar is, passie in hoofletters dan, ja en, en elke liedje is gehandspiekje om op die album te wees, en, en ek, is, ek is baie trots, persoonlijk denk ek is my beste werk tot dis ver, dis, dis net een Surina album, want mense wil graag weet, wie is die meisie achter die masker van die vloes, en, en in die hoofletters album staan ek as Surina in hoofletters as sangeres, jy weet, en ek hoop ek hoop hulle is gelukkig, ja, en hy gaan goede verkopen, so, hy is in die muziek winkel, so ek is baie, ek is net dankbaar en nederig, en net geseen daarvoor. Nou ja, Surina is een Pasta skyvies, nou moet ek vir jou sê, jy leer vir my een ding nou hier vandag Want ek het nou nog nooit, um, voor ons by die recep kom, en jy nou vir my verduidelik Ek het nog nooit geweet, jy kan pasta uh, diep braai nie Maar is, is hierdie jou uitvindsel? wie jy, en nie, ek ga nie, jy weet, hulle sê my altyd, um, wat sê hulle KFC, jy hulle die, the Colonel Secret Recipe, jy weet, niemand weet wat die geheime recept is nie, so ja, nie, hulle sê, jy moet, jy moet nie kies en tel, jy weet, so, so hierdie is nie iets wat ek self uitgeding het, is maar iets wat, wat kom met die line, my man het ook a, a hand hierby, so, so ek moet sê jy sê, hy is eindelijk die skuldige een, wat, wat die, wat die hoofdletters, pastas, skyfies, gehelpt, kreeuid het, en ons het het ook, ja, ons het, het ook van die andere plek af gekrys, so, ek denk, dis dink was is al een keer probeer jy weet en doen ek nogal ek wou iets in niks en anders gee weet as die gewone alledaagse so ek hoop die mense hou daarvan jy weet dit is 'n uitdaging weet maar ja maar solank jy weet ek sê altyd as jy 'n uitdaging doen vat hom vas in hoofletters Ba dis baie ware krakkerige diepgebraaide hoofletters pasta, om te bedien as 'n nuwe interessante skyfies as 'n snack, same met 'n avokado en een roomkaas dip. Klink vir my heerlik, maar uh, eh uh, jy moet nou baie mooi luister want dis 'n interessante konsep uh, wat hier na, uh, na vore tree. Sorina, geef ons die bestanddele. Die bestanddele is, jy weet het nie, kom ek sê eersens, om, om die pasta skyfies te maak, jy krij, ja, dit is eindelijk so amazing, dis wat ons ook gesê het, wau, wow, kom ons maak het een hoofletters, jy weet het pas so mooi in by die nieuwe album en alles, kom ons, kom ons gaan soep in, want ons, ek kan sfeer op die stadium met ek pasta gekry, wat hulle die hoofletterkies, visies hoofletterkies het, en toe het ons gaan kyk, toe het ons het vraagies gekry, en dan met die hoofletter het ons toe nou die pasta gemaakt, so jy vat soe so pakkie, kom en sê het afhangende van hoeveel jou gasten is, dit is chip and dip voor een braai, bestaan, af het jy so 250 gram um, pasta, moet het, maar dit kan die alfabetvormige pasta wees soos ek sê, daar is sekere, sekere winkels, jy weet, sonder om hulle uit te sonder waar ons die hoofletters pasta gekry, die A, B, C, D wat visies in hoofletters is, so jy kry die, die hoofletters pasta en dan vat jy kookolie, jy weet, dit is nou die olie om die pasta in die diebraai, en soudens pisserij pers, nou smaak, so dit is nie eers effeentie, of a verskrikke duur affaire nie, so doodgewone affaire, net anders te bedien as normaal. Okay. En dan die avokado dip wat jy vat, wat jy, wat jy een lekker, lekker mooie avokado, en jy vat laafveed roomkaas, en jy vat so'n bietjie, spriet eie en kapperkies, die lekker kapperkies, en dan gaan ons nou nou die avokadodip ook, soms my, een thuisgemaakte vast avokadodip, vir hierdie verskrikkeke hitte, waarin ons stand is. Hoe maak mens soe maak mees. Baie eenvoudig as een blond, soos ek dit kan recht krijg, kan enige persoon dit recht krijg. Jy vat nou hierdie hoofletterkie pasta. Jy kan elke letter gebruik waar al is, so jy hoef om nie uit te soek nie. So dan vat jy die pasta, en op die pakkie selen altyd om die pasta te koek. En dan vat jy na die pakkie, en maar dan koek jy na die pasta, maar jy koek het slechts vir die helfte van die gegewe tijd. So jy vat om nie vol uit nie, so, hy is net so half pad. As die pakkie sê soveel minuut, dan half vier jy dit. En dan draai neer, jy moes na die oortol pasta as en dan maak jy daai olie van jou warm in 'n pan. Hy moet so medium tot hoë hitte. Maak jy dan nou daai warm. Um, maar die olie moet nou net genoeg wees dat as jy die pasta nou gaan ingooi, moet die olie basies die hele pasta heeltemal bedek, né? Nee? So jy so moet letterlik so chip, slap chip. Wat jy nou om gaan diep-fry, die in onsmans sou sê. En dan en jy nou, dan verdeel jy nou die pasta, want die pasta gaan nou te veel wees, as jy een klein pooiekie op een klein paniekie het, en dan verdeel jy nou die pasta in porsties, en dan sit jy nou elke dag, Elke van die porsties post, sit jy dan in die warm olie en dan diepvraai jy nou, jy weet, dan, dan braai jy nou die olie en diepbraai jy, ach, die, die pasta tot het goudbrein is. Aan die ene kant, jy moet maar kyk, laat die A en die B en die C en die Z nie, heelte aan die ene kant gaar en aan die, die andere kant nie. Dan draai jy, jy moet maar heelte kyk, precies as wat jy skyfies maak, jy weet, en, dan, en dan draai jy om nou tot, die hele, tot het nou vir jou lyk, lyk of die julle alfabet wat jy nou daar binnen in het goudbrein is en as hy nou mooi goudbruin vir jou is en hy lyk vir lekker krispie, dan haal jy nou die pasta uit die olie uit, sou dadelijk na smaak. En dit hang al, oh, partij ouwens hou van salt en winiekersout, as jy nou bietjie meer uitdagend is, of met jou gewone lekker sout, soos wat jy, dit is soos amper soos chip en dip bestaan, wat dan sout jy dit na smaak, en dan herhaal jy nou hierdie hele proces tot al die pasta dan nou diep gebraai is, en dan sit jy nou na een kant, laat die olie net draai neer, en dan wacht jy laat die net so klein bietjie afkoel, terwyl jy die dip maak. Uh, Sorena, hoe maak ons nou die evo-dup? Die evo-dup is baie eenvoudig Je vat jou avokadu, je maak hom lekker fijn En dan vat je nou jou laagveet roomkaas Je sit hom by en je meng hom behoorlik Laat die twee trou met mekaar, je weet En dan, dan kap je nou jou spriet ei Of soos hulle sê in die Engels man, jou spring onions En jou kuipers, kap je in klein stikkies by So je maak so my eihe herbs voeg jy by, jy meng dit, jy sit dit in een prachtige bakkie, en jy bedien dit saam met hierdie pastaskuifies, wat in hoofletters vir jou staan, en sê, eet my, eet my, eet my. <laughs> Surina, baie dankie vir die lekker uh, snack, wat jy vir ons gebring het vandag, en baie sterkte met die album. Ba baie dankie vir ons, en het was goed om weer met jou te gestel. Baie dankie aan sangeres Sorina Erasmus wat vandag met ons gekuir het en haar hoofletters pasta skyvie met een advokade doopsausrecept met ons gedeel het. Gaan luur ook na ons webteiste franskoek.co.za en stiergeris ook jou ginslinge recep aan recep by franskoek.co.za. Morgen is natuurlijk my beerd om vir julle my ginsling gereg vir die week te maak en ek het besluit om vir julle te vertel hoe my lekker poort en beest sterk brede te maak. Mm, ek is mal oor beest sterk. Moet dit nie misloop nie, my naam is Frans Swart, lekker kook, tot morgen.